Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tento čas, za Tvoju milosť, za to, že sa môžeme aj tento čas odozdať do Tvojich rúk a načúvať Tebe, Duchu Svety, ako Ty hovoríš svojej církvi aj tento deň. Ďakujeme Ti za, jeden, jeden každý, za každého jedného, ako sme tu na tomto mieste, Pane, lebo uh, Ty si dal, aby sme boli napojení jedným duchom, aby sme tvorili jedno spoločenstvo aby sme boli Božou rodinou, Božou církvou, Pane, a za to Ti všetko ďakujeme, lebo vieme, že je to z Tvojej milosti, Pane Ježišu. A za, na tomto mieste chceme vyvýšiť Teba ako toho, ktorý si sa skutočne obetoval. Je vyvýšené Tvoje meno, Ježiš. Ďakujem Ti, Amen. Keď som dnes počul tie modlitebné predmety, uvedomil som si, že ako Boží ľud potrebujeme niekedy obrovskú dávku aj odvahy, aj sily, aj takej vytrvalosti. Pretože nie sú to jednoduché situácie. Vieme, že tu je potreba, lebo človek je v tkome pomerne dlhú dobu. Počneme ochorenie, ktoré sa tiež nevyvíja zo dňa na deň, ktoré trvá určitú dobu. A veľakrát si povieme, veľakrát my sami sme takí, že si neuvedomujeme, že aj na to, aby sme vôbec zo dňa na deň išli, mnohokrát, potrebujeme obrovskú dávku seba zaprenia, trpezlivosti a ochoty znášať aj mnoho zlého aj mnohé bolesti, mnohé ťažkosti. A chcem vám povedať, že toto všetko do života kresťana prírodzene patrí. Je to nič zvláštne, i sa my sa nad tým nečudujeme, aj Bože slovo to hovorí, že sa nečudujeme, že mnohokrát prichádzajú takéto veci. A le, ako Boží ľud, môže mať nad tým všetkým jeden obrovský vzťah a jednu vec, ktorá nás ťaha dopredu. Je to ako keď, je to ako keď by si túto stal na rovine, kde nejde kopec dolu a chcel by, aby len tak išiel dopredu. Potrebuje, aby ho niečo ťahalo. A ty a ja máme toto, toto tiahlo. My máme toto tiahlo. Ako keď vidíte lyžiara na vode, ako keď lyžuje a ťahá ten čln, tak presne tak my máme to, čo nás môže takto ťahať dopredu. A chcem tie dnes povedať, keď možno si v takých situáciách, keď možno bojuješ Boh, a to je tá téma, na ktorú chcem hovoriť, je Boh nad tebou nezalomil ruky. Alebo iný názov, taký modernejší, Kresťanský boj o prežitie. <laughs> Kresťanský boj o prežitie. Možno aj pozerávate ten uh, na Discovery, je taký, taký seriál, detská to zvyknú pozerať. A boj o prežitie, alebo respektíve prežitie sa to volá, a to v rôznych podmienkach a tak ďalej. A my takisto sme vsadení do určitých podmienok. Každý sme niekde vsadení. A keď zasadíte tú kvetinu niekde, ona potrebuje najprv bojovať o to, aby sa tam uchytila aby sa adaptovala. Aj my sa takto potrebujeme. Jeden, každý z nás, kdekoľvek si vsadený. Tí, čo ste rodičia, veľmi dobre viete, že nie je také jednoduché len povedať, že dieťa pôjde na inú školu. Ono tam je vsadené. Zase nové prostredie. To je ako iná pôda pre tú kvetinu. Jednoducho zrazu má úplne nových ľudí okolo seba, nových učiteľov. Jete z práce do práce. To nie je jednoduché. Ale Boh je ten, ktorý ti dáva prirodzenú adaptabilitu, aby si sa ty vedel prispôsobiť tomu, kde ťa Boh sadí, kde sa dostaneš, kde sa môžeš adaptovať. Nedávno som čítal jeden príbeh. A ten príbeh ma zaujal a práve možno ten ma tak podnietil k tomu, aby som o tomto slove hovoril dnes, o tejto, o tejto téme. Možno u nás to tak celkom nie je, ale v Amerike je taký spôsob, že keď je nejaké dieťa zo školy dlho preč, alebo uh, vôbec ani nie dlho ešte len ide, ide preč a ide do nemocnice a tak ďalej, tak tam chodí za ním učiteľ. Tuto to bolo napríklad na kúpeľnej liežbe. Keď išli deti na kúpeľnú liežbu, tak vždycky pri každej kúpeloch bývala základná škola. A normálne tam tie deti chodili aj do školy, to znamená učili sa, oni, oni popri tej liežbe absolvovali aj školu. A bola raz jedna takáto učiteľka, ktorá špeciálne chodila za deťmi do nemocnice, aby ich tam učila počas toho, keď vypadnú z toho procesu e, e, vyučby. A táto učiteľka dostala príkaz, aby išla, dostala zvláštny telefonát, choď do tej a tej nemocnice na to a to číslo dverí. Je tam chlapec, je tam hospitalizovaný a choďa do učho, lebo teraz preberáme príslovky, podstatné mená a tak ďalej. Choď a douč ho. A tak sa vybrala táto učiteľka. A jak prišla do tejto nemocnice, stále ešte v takom, našla, dala, zistila na, ktorý, na ktorom oddelení, ktorá izba to je, a ju tam pustili. Ona vošla donútra, ale čo nezbadala? Bol tam chlapec, ktorý utrpel na väčšej, väčšej časti tela, väčšom percente tela, ťažké popáleniny. Bol celý, celý objazaný. Všetko, ešte hlavu malo objazanú. A k nemu prehovorila vtedy, ja som posáli ma zo školy, hovorí, posáli ma z školy a povedali mi, aby som ťa učila prislokia a podstatné mena. Ale ten chlapec nebol schopný nič, ani reagovať. A vyslovene bojovalo život. A tak to videla, videla, že nepochodí. Že ho nemôže teraz nič učiť. A len sa tak zoberala, odišla od a povedala si, prídem niekedy na vodu A Ak prišla na ďalší deň, prišla hneď na ďalší deň, lebo je to jednoducho nedalo. A jak tam prišla, tak zrazu, uh, zrazu zbadali tie sestričky a taký rozruch nastal. A jedna z tých sestričiek hovorí, počujte, čo ste vy včera robili s tým chlapcom? ona hovorí, ale ja som s ním nič vôbec nerobila. Ja som zlákla sa, či sa niečo zle stalo, či, či nejak úplne, či sa mu nezhoršil stav kvôli tomu, čo mu povedala, že sa ma učiť. A jednoducho vyplašila sa, čo sa deje. A sestrička hovorí, nie, nie, nebojte sa, hovorí, neviete, čo chcem povedať. Mali sme o toho chlapca obrovské obavy, on bojoval o život. Ale odčera sa všetko zmenilo. Zrazu začal reagovať, začal sa premáhať, začal, pr začal príjmať liečbu, ako by sa sám zrazu rozhodol žiť. A o nejaké týždne, keď už chlapec ako tak bol schopný komunikovať, lebo on vtedy nebol vôbec schopný komunikovať, o nejaké týždne zrazu tam prišla táto učiteľka. A jak sa už trošku zotavil, uh, tak mu porozprávali. Tak im porozprával. A opýtali sa, čo sa stalo vlastne? Čo sa vtedy stalo? A on povedal a vysvetlil, až do toho príchodu tej učiteľky on úplne ako keby strácal nádej. A sám sa Nedokázal ani, už, už jednoducho bol presvedčený, že je s ním koniec, lebo to boli obrovské, na obrovskom percente tela popáleniny. A to, čo sa zmenilo, je, že si uvedomil jednu obyčajnú vec a vyjadril ju týmito slovami. Neposlali by ste predsa učiteľku, aby vystotovala podstatné mená a príslovky chlapcovi, ktorým má zomrieť. Chcem ti povedať. Dnes Boh je ten, ktorý možno stačí niekedy malička nádej. Malička nádej, ktorú ti dá. A tá malička nádej dokáže viesť celý tvoj život. Dokáže viesť celý tvoj život. Môžeme si otvoriť prvý, e, teda Evangelium Jana, som skôr pal list, <laughs> Evangelium Iada, 11. kapitolu. A budem rád, keď si prečítame príbeh, ktorý, verím, že má obrovskú moc, a neverím v to, že by bol Biblii nadarmo. <laughs> Pretože tam nie je nič nadarmo. Každé slovo, ktoré Boh poslal a dal, tak je určené, ma konkrétny cieľ a nepadne nadarmo. V tej 11. kapitole zaznamenaný príbeh, takisto. Ja ho budem čítať. A bol istý nemocný. Lazar z Betány je z mestečka Márie a Marty. sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala pána masťou a poutierala jeho nohy svojimi vlasmi, ktorej brat Lazal, Zazar, bol teraz nemocný. A vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu. Páne, hľad ten, ktorého máš rád, je nemocný. A keď to počul, Ježiš povedal, tá nemoc nie je na smrť ale na slavu Božiu, aby ňou bol Syn Boží oslávený. A Ježiš miloval Martu i sestru, i Lazara. ako tedy počul, že je nemocný, tedy zostal na mieste, na ktorom bol dva dní. Až potom povedal učeníkom, poďme zase do Judska. A učeníci mu povedali, rabí, alebo majstre, len teraz ťa hľadali žiť a ukamenovať. A zasa tam ideš. Ježiš odpovedal, či nie je 12 hodín dňa, ak niekto chodí vodne, nezavadí, lebo vidí svetlo tohto sveta, ale ak niekto chodí v noci, zavadí, lebo nie je v ňom svetla. To povedal a potom im riekol, Lázar, náš priateľ, usnul, ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Tedy mu povedali učeníci, Pane, ak usnú, ozdravie. Ale Ježiš povedal o jeho smrti, a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sná. A tak vtedy im povedal Ježiš otvorene, Lazar zomrel. A radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili, ale poďme za ním. Tedy povedal Tomáš zvaný Didymus spolu, spolu učeníkom. Poďme aj my, aby sme zomreli s ním. A tak keď prišiel Ježiš našiel ho až už štyri dní ležať v hrobe. A Betánia bola blízko Jeruzaléma. Nejakých 15 honov. A mnohí zo Židov boli prišli k Mári, Marte a Márii, aby ich potešili ohľadom ich brata. Tedy Marta, ako počula, že ide Ježíš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Tedy povedala Marta Ježíšovi, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz... Viem, že všetko za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. Ježiš je povedal, tvoj brat vstane. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri skriesení posledný deň. Ježiš je povedal, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky, Či veríš tomu? Riekla mu, áno, pane, ja som uverila, že si ty, Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. A keď to povedala, odišla a zavolala Máriu, svoju sestru, tajne. Povediac, učiteľ je tu a volá ťa. A tá, ako počula, vstala rýchla išla za ním. A Ježiš nebol ešte, prišiel do mestečka, ale bol ešte na mieste, kde bola, vyšla proti nemu Marta. Tedy Židia, ktorí boli s ňou v dome, tešili, a tešili ju, vidiac Máriu, že stala rýchla a vyšla, išli za ňom domnievajúca, že ide k hrobu, aby tam plakala. Tedy Mária, ako prišla tá, kde bol Ježiš a videla, že, videla ho, padla k jeho nohám a povedala mu, pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Tedy Ježiš, keď ju videl, že plače aj židov, ktorí prišli, prišli s ňou, že plaču. Zovrel duchom a zavrel sa a povedal, kde ste ho položili? A oni mu povedali, pane, poď a pozri. A Ježíš zaplakal. Tedy vraveli židia, hla ako ho mal rád. A niektorí z nich povedali, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepého, učiniť aj to, aby tento nezomrel. Tedy znova zovrel sa k sebe Ježiša a prišiel k hrobu A bola to jaskyňa a kameň ležal na nej. Ježiš povedal, zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomrelého, mu povedala, "Pán, už smrdí, lebo už 4 dní je v hrobe. Na to jej Ježiš povedal. Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Tedy zodvihli kameň, kde ležal mrtvý a Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, oče, ďakujem ti, že si ma počul, no ja som vedel, že ma vždy čuješ, ale pre zástup stojaci okolo som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal veľkým hrasom. Lazare, poď von. Zomreli, vyšiel, majúc poviazané nohy aj ruky, pohrabanými povojmi a jeho tvár bola ovinutá znojníkom. Ježiš im povedal, rozviažte ho, a nechajte ho odísť. Tedy mnohí zo Židov, ktorí boli, prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježíš, uverili v Neho. Keď si človek číta tento príbeh, hneď na začiatku vidíme, že sú tu zaujímavé situácie. A možno, keby sme sa nad tým zamysleli, niekedy aj my sami sme takí, že nedokážeme dobre dohobky pochopiť, keď k nám Boh hovorí, čo Boh chce povedať alebo čo Boh chce konať. Boh obyčajne má svoj špeciálny zámer. Boh má zámer. Boh má zámer s tebou. Boh má zámer aj s tými vecami, ktoré dopustí do tvojho života. To je jeho zámer. A jeho zámer nie je ťa zničiť. Jeho zámer nie je ti len tak pre nič za nič ublížiť. Jeho zámer nikdy nie je zlý Boh nemá zlý zámer s nikým z nás. A Boh nemal zlý zámer ani v tejto situácii. A keď si prečítame, čo najprv povedal, a mohli si to rôzne vyložiť, pretože keď povedal im o ňom, tak povedal, tá nemoc, lebo malo, tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu, aby ňo bol syn Boží oslávený. aby ňou bol Syn Božího slávený. Tá nemoc nie je na smrť. A teraz rozmýšľajte. Pán Ježiš ide, preč ide slúžiť. A z tohto miesta ho vlastne vyhnali <rý> žiť. A Biblia hovorí, že, že učeníci mu hovoria: no, na čo sa tam ty chceš vrácať, veď ťa tam išli ukameňovať. Ty sa chceš opäť vrácať. Zase tam ideš, majstro, majstre. Ale Pán Ježiš mal špeciálny zámer. Predstavte si oni, keď videli a počuli toto slovo, počuli, že Pán Ježiš im hovorí, to nie je nasmrť táto nemoc, ale Lázar zomieral. Možno niekto by si povedal, asi Boh neexistuje, alebo na mňa zabudol, alebo... Veď Boh povedal predsa, že to nie je na smrť. A Lázar napriek tomu zomiera. Napriek tomu zomiera. Napriek tomu, že Boh povedal, že to nie je na smrť. Chcem ti povedať. Boh. Boh so svojimi či slovom zaslúbenia, či slovom povzbudenia, či slovom nádeje, Boh jediný je schopný ísť až za hranicu hrobu, za hranicu smrti. A Boh má toto právo, a Boh má túto moc. Ježiš mal túto moc. Ježišovi táto moc bola daná. On to mohol povedať. On to mohol urobiť. A čo si oni všetci mohli povedať? Mohli na ňo zanevrieť. Mohli ho začať ohovárať. Mohli povedať, určite nie je syn Boží. On určite nie je ten, ktorý je poslaný. Lebo povedal, že táto smrť, táto choroba nie je na smrť, Táto nemoc nie je na smrť. Lázar. Lázar zomrel. Lázar zomrel. Koľko situácií v našom živote sú také, že, že, sa, že si hovoríte, tu nie je žiadna cesta, tu nie je žiadna nádej. Koľkokrát ľudia zalomia ruky a povedia, a toto je zlé. Toto je, toto je to rúhanie, ktoré často ľudia vyslovia. Tu ani Boh nepomôže. A koľkokrát som to ja už počul. Koľkokrát som to počul. Chcem ti povedať, toto je jedna obrovská lož. Toto je obrovská lož. Toto je diablová lož. Pretože to, sú naš, to je naše myslenie. To sú naše hranice. To sú tvoje a moje hranice. Ale Boh tieto hranice nemá. Boh tieto hranice nemá. Preto Ježiš im ešte tak hovorí. A on chce on je taký jemný v tomto hovorí. Nie, on, on usnul. A oni si tak predstavili, naozaj iba spí. Ani nepochopili jeho slova, ale Ježiš už vedel vedel, že Lázar zomrel. A potom im to musel povedať polopatisticky. A povedali im to tak, aby tomu rozumeli. A povedali im naozaj zomrel. Ale zase, ako oni rozmýšľali? Predstavte si, ani nikto z nich poriadne nerozmýšľal nad tým, že by Bôz zo so svojím zaslúbením mohol ísť za hranicu smrti. Nikto nerozmýšľal o tomto rozmere. Koľkokrát my o tom vôbec nerozmýšľame, že Boh môže ísť nejaké hranice, ktoré my si vytýčime, my vidíme iba určitý horizont, ale ďalej nevidíme. Ty a ja vidíme iba horizont. Ale zem je gulata. My vidíme iba horizont. Ale Boh tieto hranice nemá. A ako oni rozmýšľali? A oni hovoria, keby si tu bol býval, keby si tu bol, tak sa to nestane. Tak on nezomrie, pretože určite by si ho ešte kým žije uzdravil a nikoho z ani len nenapadlo, že ho s tým slovom zaslúbenia. išiel až za hranicu smrti. Išiel až za hranicu smrti. A viete, keby to bolo dielo človeka, tak človek príde a človek nedokáže. Ty ako človek nedokáže dať život. Lekári môžu čokoľvek robiť. Viete, ak niekto raz zomrie, tak jednoducho sa môžu aj na hlavu postaviť so všetkými svojimi metódami, teóriami a prostriedkami a už neurobia nič. Neurobia nič. Ale Boh Dokáže urobiť. Boh dokáže urobiť. preto vidíme božie proroctva, keď Boh prirovnáva treba stav alebo Izrael k umrlčím kostiam a neviem. Jednoducho, a Boh hovorí, ja toto dokážem obaliť mesom. Ja toto dokážem skresiť. Ja tomu to dokážem dať život. Boh dokáže dať život, keby si nad vecami akokoľvek ty zalomil ruky. A keby ktokoľvek okolo teba, celé okolie, keby všetci stratili vieru, ja to prirovnám na zbor, keby aj staršovstvo a pastor, všetci stratili vieru, ale Boh dokáže dať život. Dokáže skriesiť. Pane, keby si tu býval, joj, keby tu, niekto si povie, toto by sa nestalo, keby, ja neviem, ferko mrkvička, lebo keby sem prišiel, to som povedal na srandu, ale keby sem prišiel frajdzón, ja neviem, tak tento tu chorý by určite nezomrel. Ale oni, toto bolo ich myslenie. Pán Ježiš hovorí, tvoj brat stane. Tvoj brat stane. On stane. Tvoj brat stane, on bude žiť. Aleluja. To sú slova viery. A to mohol povedať iba on. Kto z nás by sme mali takú vieru? Kto z nás by sme mali takú vieru? Máš takú vieru? Koľko vecí v našom živote, koľko situácií, e, koľko, koľko vecí už sú v takom stave, ako ten Lazar. ktorý Biblia hovorí, že už smrdel. Už smrdel. bude žiť. Bude žiť. Neviem, o čom ty možno rozmýšľaš teraz. Alebo čo beha v tvojom živote? Aká, aká vec, ktorú si myslíš, že už dávno... Po. Postmemorial. Možno neviem, čo tebe takto beha v tvojom živote. Ale chcem ti povedať, Boh má moc dať na novo život. Boh má moc dať na novo život. Má moc dať nový život. Halelujá. On ak dáva život, dáva nový život. Biblia hovorí, že on keď niečo tvorí, je to nové. Je to od gruntu nové, od základu nové. Boh tvorí nové veci. On je kreatívny. Ďalší rozmer, ktorý tu vidíme, Ježišovi nebolo jedno, čo sa deje. A vidíme tu jeden rozmer, ktorý mnohokrát ľudia, my si nemyslíme, mnohokrát si nedokážeme povedať, ako, ako obrovský, ako obrovský citlivý je Boh. Ako obrovskú citlivosť má Boh. Pretože Boží slovo hovorí, že On, keď toto sa, keď to videl, keď videl, keď od, otvorili ten hrob, Biblia hovorí, Ježiš, Ježiš zaplákal. Jemu to nebolo jedno. A on tam neprišiel robiť hrdinu. Viete, on sa mohol postaviť a vidíte tie filmy, čak uh, Norris príde, všetkých vystrela, a veľký hrdina a, a ani nemrkne okom pri tom. Pán Ježiš zaplakal. Pán Ježiš zaplakal. Pán Ježiš naozaj mal obrovský súcit. A vôbec sa nehral na hrdinu. A nerobil zo seba toho, ktorý si povedal, že v tej situácii, keď ja som tu hrdina, ja som pán Boh, on takto nerozmýšľal. On takto nerozmýšľal. A, ale, ale bol úplne taký prirodzený, aký bol. A mal tú ľudskú stránku sebe, že mu to nebolo jedno. A on jednoducho, on jednoducho si to uvedomil. A vtedy aj Židia povedali, hľa, ako ho má rád. Ale vtedy začali dostávať ako keby takú myšlienku a takú nádej a začali rozmýšľať nad tým. Či tento, ktorý otvoril oči slepého, či tento, ktorý robil takéto veci a takéto divy, či tento nemohol urobiť to, aj že by tento nezomrel, Zase rozmýšľajú len po smrti. Zase len po hranicu smrti rozmýšľajú. Či my nie sme tiež takíto stále. Stále rozmýšľame. Ale Boh rozmýšľa o mnoho ďalej. A vtedy povedali, pane, keď uvideli, otvorili tento kameň, a vtedy povedali, pane, keď už smrdí, lebo je 4 dní v hrobe, Ale Ježíš znova povedal slova povzbudenia, slova nádeja, a hovorí, či som ti nepovedal, Marte hovoril, či som ti nepovedal, Marta. Že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. A teraz to je presne na ten začiatok sa odvíjame. Keď povedal to zasľúbenie, toto nie je na smrť ale je to na to, aby ňo bol syn Boží, aby to bol syn Božitá, tá na to, aby bol syn Boží oslávený. A on sa vrácia k tomu, čo bolo na začiatku, hovorí, uvidíš slávu Božiu, haleluja. aj ty vo svojom živote uvidíš slávu Božiu, ale príjmi Božie povzbudenie, príjmi Bože povzbudenie, Boh ti hovorí jednoduché slovo, či som ti nepovedal, či som ti nepovedal, či ty nepovedal, či ty neuvidíš tú slavu Božiu, či ty neuvidíš to, že Boh dáva do tvojich situácií, do tvojich uh, bojov, do tvojich situácií, ktoré možno považuješ dávno už po smrti. Nedáva nový život. Či ty ho nemôžeš uvidieť, môžeš ho uvidieť, len ver. Ak budeš veriť, Boží kanál, preto aby Boh mohol konať v tvojom a mojom živote, je viera. Viera. Viera je Boží kanál. Potrebuješ mať vieru. Potrebujem mať vieru. a Tá viera ťa dovedie za akúkoľvek hranicu. Ty nebudeš mať hranice. Ty nebudeš mať žiadne hranice. A tým nechcem nejaké divné účenie tu zaviesť, pretože Boh to vždy učiní vtedy a vtedy ťa vedie za tie špeciálne hranice, keď to má svoj účel. Nie len preto, aby si ty, ty Mal zažitky. Boh má svoj zámer. Boh má svoj zámer. Lazare, poď von. Možno tvoj problém. Možno to, čo si dávno už pochoval. Možno to, s čím a nevieš si s tým rady. Môžeš povedať, Lazar, poď von. Lazar poď von. Robí je otvorený. Dvere sú otvorené. Poď von. Poď von. Star <sík> vyšiel. A Biblia hovorí o tom, že mal ruky poviazané, lebo oni vtedy do takých obinadel dávali celých a ich tak balzamovali a e, neviem, ani všetky, oni tam bilinky, balzamy a neviem, čo všetko, robili tú úpravu pred, pred e, tým, ako ich pochovajú. To Oni tam mali celý, celú ceremóniu okolo toho. A taký zafašovaný, aký bol, sa postavil. Možno si ho vieš predstaviť ako taká mumia. A jednoducho stal. A stal z mŕtvych. Boh dáva skriesenie. Boh dáva skriesenie. A čo skôr, keď on skriesil Lazara? Keď ho mohli vidieť všetci, ktorí tam boli. A Biblia hovorí, že židia, ktorí mali tak tvrdé šije, tvrdé srdcia, mnohí Mnohí sa obrátili. Mnohí sa obrátili. Rozviažte ho a nechajte ho odísť. To, s čím prechádzaš, to, s bovieš, Boh má moc ti pomôcť. Boh má moc ti dať riešenie. Boh má moc ťa ti, doviesť do takého bodu, že len budeš môcť povedať, áno, tento môj problém môžem teraz úplne odfašovať. A možno bol celý už hrošou kožou za, ako mnohokrát, keď máme problémy, viete, si to krásne veľakrát prirovnáva, tak sa obalíme už hrošou kožou, lebo zo všetkých strán idú nejaké šípy, problémy, ťažkosti. Ale toto všetko môžeš uvoľniť, pretože Boh dá nový život. Boh dá nový život a život prerazí sa všetko. Ja mám stále pred očami to, ako dokáže obyčajná bylina preraziť cez asfalt. Je to úžasné. Život má moc preraziť to čo, sa, to, čo sa nám ani nezdá. Život má moc preraziť. A Boh dáva život. Filipanom je napísané, ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastnenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, robte to. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali. Aby ste jedna duša, aby ste jedno, aby ste jedno mysleli. Nerobiaš ničoho zo sváru, ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedný druhý vyšších od seba. Nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Lebo nech je také zmyšľanie vo vás, aké bol aj v Kristu Ježišovi, ktorý sú z podobe Boha nepovažoval toho za lúpež, byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril príjmu z podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a sú súd v spôsobe najdený ako človek, ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. A na dejinách spásy a na tom, čo Boh učinil skrze Ježíša Krista, vidíme, Boh ide za smrť. Boh ide za hranice smrti. Ježíš stal z mŕtvych. Dielo spásy prepuklo v tom najväčšom rozmere, keď Ježíš bol oslávený. Keď Ježíš išiel k svojmu otcovi, Ježíš a, a, a, a vidíme, že stal z mŕtvych Ježíš je, Tedy začali učeníci ho zvestovať. Tedy zostúpil Duch svätý na nich a predtým, keď ho zapierali, keď sa, ho, keď sa báli vôbec zvestovať to slovo, že, že sú jeho učeníci, boli báli sa za to povedať, len že sú jeho učeníci, že s ním chodili. Zrazu je tu moc života. Život, ktorý má moc prejsť aj cestu, aj cez ten asfalt. Život, ktorý má moc. dá iba Boh. Tento život. Tento život je, je, je hnaný nádejou. Tento život je hnaný nádejou. Keď v nejakej situácii alebo nejakému človeku poviete, že je to beznádejné, ako by ste zabuchli dvere pred Bohom, ktorý ide aj za hranice smrti. On ide aj za hranice smrti. A s Cyrilom sme boli v Berlíne, ak si spomínáš, a sme sa stretli, by sme boli z očí v oči, s človekom. Koľko dní bol smrtví? Tri dni, Tri dni tuším. Tri dni. Bol človek, ktorý bol... Tri dni mŕtvych. Tri mŕtvych. Lekárske správy. Všetko. Všetko o tom je. A, je a potom taký film sa na to aj natočil. Je také videodáke. A tento človek, taký mŕtvý, aký bol, tak jednoducho stal. Stál z mŕtvych. Pretože Boh sa jednoducho rozhodol. A množstvo ľudí, množstvo ľudí, množstvo, ľudí, množstvo mohlo uveriť. Ježiša Krista. Množstvo ľudí mohlo zahodiť všetky šamanské praktiky a neviem čo, mohlo byť oslobodených, pretože videli, že Boh ide za hranice smrti. Aleluja Boh nad tebou nezalopí ruky. Bielešie slovo hovorí Izajašovi 55. kapitola. Osmi verš. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí hospodin. Boh má cesty, ktoré sú pre nás mnohokrát cestami, ktoré ľudským rozumom nedokážeme pochopiť. Ale môžeme v ne veriť Môžeme v ne veriť, môžeme v tie zaslúbenia, ktoré nám dáva sa, veriť a mať nádej. Keď si čítate, uh, keď si čítate uh, 13. kapitolu Korintianom, aha, ja to som si nevyťahol, ten verš konkrétne, ale nevadí, tak je tam napísané, že, že zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia je láska. Ale chcem ti povedať, bez nádeje. Bez tej nádeje by si sa, sa nedá, nedá, nedá prísť ani k tej viere. Ani tá láska sa nedá prijať. Pretože nádej potrebuješ mať. A tieto všetky tri sú veľmi dôležité. Aj viera, aj nádej, láska. Oni idú ruka v ruke. Ty potrebuješ mať nádej. Ten chlapec, ktorý bol na tom lôžku, on strácal nádej, pretože bol hroznom. Ja neviem, ako si to viete predstaviť. Viete, čo ja vám pre pravdu? Ja som si len pár centimetrov štvorcových. Raz som robil krovky. Celý prst tento som si oblial. Počúvajte, ja e, e, prehriatým cukrom, a to je, neviem, koľko, 200, či koľko stupňov má cukor, keď zhruba je v tom karamelizujúcom stave. Sa karamelizuje. Ja som sa s tým popálil. To bola taká popálenina, no neviem, neviem ja som trpel, hľadám, tri týždne, to bola neskutočná bolesť. A ja som mal popálený len, ja neviem, 10 cm štvorcových, alebo koľko. A to bola obrovská bolesť. A dneska tu nie, ktorý Michal. Michal bol taký, no ten by nám tiež vedel povedať. A teraz si predstavte, <laughs> teraz si predstavte, že tento chlápec, tento chlápec mal popálených neviem koľko percent tela, že mu išlo o život. Už neviem, neviem myslím, že už okolo 40 až 60 percent, že už, je, už ti ide o život vlastne. Neviem presne, tá hranica deje. A ten mal vysoké percento, vlastne sa nevedelo, či prežije. Trošku som nad tým rozmýšľal, že jak tam mohli tu učiteľku pustiť, ale pustili ju tam. Je to ako reálny príbeh. A jednoducho pustili ju tam. A, a ten človek získal na základe jednoduché veci, nádej. Na čo by sem poslali učiteľku? Učiť ma príslovky a podstatné mena, keby som nemal žiť. Viete, čo je najhoršie? Najhoršie je prijať myšlienku smrti. Najhoršie je prijať myšlienku smrti. A, a nechcem, to by bolo nádlho rozprávať, lebo som mal takú situáciu v živote. A jednoducho, jednoducho, a poviem vám pravdu, že diabol si niekedy nájde tak hlúbý spôsob, akým prenikne do vášho života a povie vám, vám myšlienku smrti. A diabol si používa všelijaké situácie, aby vám, hoci oh, oh, čo on povedal, myšlienku smrti, povieti, a ty už túto školu nedoštuduješ. A toto je jeho. A keď, ty keď to príjmeš, tak ju nedoštuduješ. Tak ju nedoštuduješ. A ja si pamätám takisto, mal som takú situáciu, keď som bol som, bol som vtedy v Nemecku, tam som študoval, a predstavte si, raz som tak ležel na posteli a... A jednoducho, zrazu som úplne počuteľným hlasom počul, Cílil o tom vieš, som to svedectvo už hovoril veľakrát, že že ne... E, bo, videl som, zrazu som videl pred sebou, ako keby som bol z vrchu takto a videl som truhlu a keď som, ako keby som tak nadletel na tú truhlu a videl som tam seba. Videl som tam seba. A ja som tedy sa ako keby prebudil z toho sna a a zakričal som, normálne som zakričal, úplne som sa post, na tej posteli som sa tak do e, takého sedu postavil, pos, posadil a jednoducho, jednoducho som zakričal, že, že Bože, že kedy? Ja som, si, ja som si myslel, že to bolo Bože, vieš. Ja som v tom momente takto rozmýšľal. A to, čo, a to, čo, to, čo som mi vtedy zaznelo, bolo také, vyslovene, ja s novým počutelným hlasom počul, že 33. Presne, že tam bolo že 33. A teraz si predstavte si, aký som ja potom mal ťažkosti, aký, aký život, a čo som prežíval, a čo všetko ma zožieralo, aké psychické problémy som z toho dostal. Pretože som tomu uveril. Pretože bolo tak reálne. Javol koná tak reálne veci. A keď... A nemá to nič s bohom spoločné. A ty potrebuješ rozsúdiť. Kde je toho cieľ? Veď ty, keď predsa vieš, že máš, tam máš terč, a ideš puškou mieriť a chceš trafiť terč. Niekedy to tak, tak ľahko sa o tom hovorí. A tak ťažké je to v živote. A teraz niekto ti nasmeruje tú mušku úplne opačným smerom. A, a poviete, tade máš strieľať. A ty pozrieš do mušky a vidíš, že není tam terč, že terč je tam. Tak potrebuješ nasmerovať tú pušku na ten terč. No a keď to neurobíš, tak sa netrafíš. Toto je to, čo robí diabol. Diabol chce oklamať. A on klamie neskutočným spôsobom. Takým spôsobom, že to je ako, ako živé. A veľakrát si dokonca takým spôsobom, že si fakt myslíš, že Boh tebe hovorí. A toto sú situácie, kedy, kedy potrebuješ nasmerovať svoju mužku na Boha. Kedy potrebuješ rozoznať, pozrieť sa do tej mužky a kam to mierí, kde je cieľ toho kam ma toto smeruje teraz keď zbadaš ovocie, tak keď mne teraz niečo, nejaké zjavenie povie, že mám zomrieť a ja mám do 33 rokoch zomrieť tak za prvé stratiš nádej za druhé stratiš chuť niečo robiť, niečo žiť Stačí sa starať len o to, aby si nejako tomu predišiel. Nič iné nerobíš, len aby si nejako e, prežil. Stále viac sa bojíš, lebo prichádza ten deň. <rý> Máš stále viac strachu. To sú všetko atribúty diablové roboty. To je diablová robota toto. Ja som nemal ani v úmyslení hovoriť tento prípad. Ale, ale, ale je to realita. Toto sa naozaj stalo. A jednoducho, Jednoducho, Pán Boh prírodzene potom Pán Boh mi dal fantastickým spôsobom, ale dosť dlho to trvalo, obrovské vyslobodenie. A kým ja som dovtedy sa zmietal v ťažkostiach, problémoch, o všetkom. A prírodzene to vyslobodenie neprišlo po 33. roku. Tým chcem povedať, že to bolo Božie svedectvo. Lebo keby to prišlo po 33. roku, tak je pochopiteľné, že diabol nemal moc. Ale ja keby, že idem pokračenie v tej viere, v to, tak ja fakt naozaj v tých 33 umriem. A jednoducho, tak. To ti chcem povedať, Boh, keď takéto veci koná, on koná preto, teda keď ti dáva to vyslobodenie, tak on koná, on koná preto, lebo vie, že toto je diablovalo, lož, toto je... A on ti dáva zaslubenie, ktoré je ďalej. On ti dáva zaslubenie, ktoré je ďalej. A to zaslubenie, tá kotva, ktorú ty máš pri pánovi Ježišovi, tá kotva ťa ťahá ďalej, ťaha ťa až za smrť. Preto naša nádej, my keby sme sa nadejali len na tento život, Bože slovo hovorí, tak sme najmenší. Ale my sa nadejáme ďalej. My vidíme tú nádej ďalej ešte. Až za smrťou. Ty a ja vidíme nádej ešte ďalej, ako je hranica smrti. A preto nemusíme podláhnuť tomu, do čo nás chce doviezť diabol. No a ja poviem teraz len krátke body ešte, čo, na, čím, na čím sa zamyslí a možno to budú podnety, dúfam, nesmiem zabudnúť na skupinky, podnetí na vaše otázky. Zaprvé, nezabudni na tom, že myslí na to, na veci tak, mysli tak, aby na konci tvojich úmyslov bola Božia vola. Keď mieríš, mier tam, kde vieš, že Boh chce, aby si prišiel. Nemier tam, kde nechce Boh, aby si prišiel. Božie umysly s tebou sú dobré. Sú umysly, umysly e, bláha. Božie umysly s tvojim životom nie sú, aby ty si skončil v, e, v kremnici. Jednoducho nie. Boh má iné umysly s tvojim životom. Ak, ak by to chcel, aby si tam bol, tak by to chcel preto, aby si, tam, aby si tam evangelizoval. Ale nie preto, to hovorím len na Margo, keby sa dačo, lebo božie cesty sú fakt nevyspítateľné, ale a nechcem vidieť, že vylúčujem všetky možnosti. Ale Boh tam nechce, aby si tam skončil. To som chcel povedať. Takže Boh ti dáva, boh ti dáva tú kotvu ďalej. Po druhé, neopomínaj spoločenstvo a vzťahy, ktoré majú priamy súvis s tvojim prežitím. Ty potrebuješ bratov a sestry. Ty, ty ich potrebuješ okolo seba. Ty potrebuješ niekoho, kto príde a vysloví ti slova nádeje na tvojim životom alebo na tvojou situáciou. Ty ho potrebuješ. Možno mi niekto poviete teraz, dobre, ale sú tu aj takí ako Job, kedy už aj všetci títo okolo neho zlyhali. A Boh ho viedol ďalej. Už osobitne. To sú veľakrát situácie pre vodcov. Vodcovia veľakrát bývajú v takých situáciách, kedy už všetci stratia vieru okolo nich. Veľakrát ešte aj ich rodina. Ale jednoducho, ale jednoducho Boh ide ďalej. Spoločenstvo a vzťahy majú súvis s tvojim prežitím. Teraz nehovorím ešte aj o ďalších atribútoch, ktoré to so sebou nesie ochrana. Ochrana tvojho chrbta a tak ďalej. Ty sám staň aktívnym v službe záchrany a službe prežitia kresťanskej. Ty sám buď aktívny. A preto nechaj sa použiť ako aniel nádeje a záchrany. Posol. No, nechcem, aby ti narastli krídla hneď, ale <laughs> aby si to tak nebral nadprírodzene. Ale jednoducho, nechaj sa použiť ako posol nádeje a záchrany. Nechaj sa tak použiť. Ak vidíš, že v niekom kvitne bez nádej tak, že mu to na hlave rastie. Choď, keď to vidíš, nájdi slova povzbudenia, modli sa. Ja verím, že Boh ti dá, je to Božie. Už len keď prídeš s tým, že toho človeka upevníš tej nádeji, že, že tá nádej jeho ide aj za, aj za hranice smrti. Ja ti poviem na, na rovinu, už toto dokáže v človeku skriesiť. Život. Život. je ďalej. Nikdy nezabudni, že Boh učiní aj nemožné, len aby zachránil. A to je tá moc, ktorá ide až za hranice smrti. Božia moc nepozná hranice. Božia moc nepozná hranice. My poznáme hranice, pretože sme oklieštení našou myslou, našimi predstavami, našim rozumom, ale Božia moc hranice nepozná. Nepozná hranice. Židom 12.12. 12. Preto posilnite opos, op, opustené ruky a zomdlené kolena vzpriamte a robte priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je kulhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Radšej bolo uzdravené. A toto je Boží princíp. Keď tiahnuť stáda, stádo nemôže ísť rýchlejšie. Ako? tie najslabšie súčasti toho stáda, nemôže. To je Boží princíp. To je Boží súcit. To je Božia láska. Nie, že my teraz vyhlasíme: a tak toto je nevládne, toto je slabé, toto necháme, toto nech jednoducho my potrebujeme mať Boží súcit. Potom v posledný deň, v ten veľký deň Sviatku stál Ježiš a volal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a pije. To verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svetom Duchu, ktorý mali dostať uverivší v Neho, lebo ešte nebolo Svetého Ducha, pretože Ježiš ešte nebolo slávený. My máme Svetého Ducha. Ty máš Svetého Ducha. A Svetý Duch je ten, ktorý prináša život. On je tá voda, ktorá prináša život. On je tá voda, ktorá, ktorá pramení z tvojho vnútra, aby priniesla život. Kde, viete, nedávno som videl a ukazovali rozdiely, kde, kde žijú židia, jednoducho, a sú tam zavlažované. A, a kúsok odtiaľ kde sú Araby. Ja nehovorím, teraz nechcem nejakú národnostnú sem nášať vec, ale ty, kde priniesieš vodu, tam začne žiť život. Oni nič iné neurobi, len tam priviedli vodu jednoducho. Ale kde není voda, tam není život. A je to možno ťažké si to veľakrát priznať, ale skús sa modliť a povedať, Bože, Duchu svätý. a to nie len teraz pre seba, aby sme boli sebeckí, pre tvoje problémy a tvoje ťažkosti. Ale skús zhliadnúť, chcem ti povedať, ak práve zhliadneš na toho vedľa seba alebo na toho, kto má tie ťažkosti a problémy, a budeš prosiť Boha, aby ti dal Ducha Svetého, aby ti dal tú živú vodu pre tohto človeka, aby si napojil ho tou nádejou, tou mocou života, ktorá je od Boha. Ak ti toto pros A ja ti, ja ti, ja ti chcem povedať, Boh, tie tvoje problémy opadnú ako lísti na esej pretože tie tvoje ťažkosti zrazu budeš tak zaplavený, pretože ty budeš potrebovať, aby tej vody, aby toho, toho ducha, aby tej moci života bolo v tebe viac, ako potrebuješ len ty, ak chceš pomôcť niekomu inému. A Boh chce s teba pomáhať iným. Boh chce. Boh chce. Boh chce, aby aj v tomto, v tomto zbore, aby ty si bol ten, ktorý prináša nádej iným, aby si nebol stále len ten, kto stále len sa točí okolo toho, že, pani, daj mi aspoň tú kvapku, aby som zavlažil a prežil s tými mojimi problémami. Ja chcem prinášať život iným. Ja chcem, aby mali život iný. Ja chcem, aby boli skriesené tie situácie, kedy, kedy ľudia už ich pochovali vo svojom živote nejaké problémy a veci. Chcem, aby to bolo skriesené. Nie ako problém, ale ako vyriešená vec. Haleluja. Pani, ja ťa ja chválim za tento čas. Pani, ja ti ďakujem za to, že ty si ten, ktorý nad nami nezalamuješ svoje ruky. Halelujá. Pane, ja ti ďakujem za to, že možno mnohokrát, keď my sa, my už nevládzeme, možno mnohokrát, keď nám sa zdá, že, že nevidíme za horizont. Pane, my ti ďakujeme, že zasluvenia, ktoré nám ty dávaš, idú za horizont. Pane, že sú za horizont. Pane, ja ti ďakujem, že ty si Boh, ktorý je Boh života. A že si Boh, ktorý dávaš život a ktorý, ktorý ideš so svojou mocou za hranice smrti. Za hranice smrti. Či to je nejaký problém, či to je nejaká bolež, či to je zdravie, či to je skutočne život. Bože, Ty si ten, ktorému nič nesmrdí. Ty si ten, ktorý prichádzaš, aby si skriesil, aby si dal život, ako si skriesil Lazara, ako dávaš nádej, ako dávaš nitku nádeje v ktorejkoľvek situácii, Bože, prosíme ťa, Daj takéto nitky nádeje k jednemu, každému z nás, aby sme v tejto nitke, pane, mohli ísť ďalej a mohli vidieť teba, mohli vidieť za horizont a mohli vidieť to, že ty prinášaš život. Haleluja. Pane, daj, aby sme mysleli tak, aby na konci našich úmyslov bola tvoja vôľa, aby naše motívy boli tvojou vôľou, Bože. Ja ťa o to prosím. Pane, daj, aby sme si uvedomovali, aké dôležité je spoločenstvo, bratia a sestry, aký dôležitý je zbor, aký dôležitý sú priatelia okolo nás. Bože, ja ťa prosím, daj túto milosť. A viem, že to má obrovský súvisť s našim prežitím, že nám týchto ľudí dávaš do života, aby nám pomohli. Ďakujeme Ti za to, že Ty si nás chceš použiť ako anielov nádeje a zachrany v tomto boji o prežití, Páne, kresťanskom. Páne my Ti ďakujeme za to. A prosíme ťa o to, aby Si nás naplňal touto nádejou, touto mocou a touto silou. aby si nás plnil svetým duchom, aby si nám dával vodu života. Pane, je to voda života, ktorá sa z nás prelieva a ktorá zavlaží aj iných. Menej Ježíš. Halleluja. Pane, ďakujeme Ti. A pane, my nechceme zabudnúť, že Ty konáš aj ne, nemožné. Že Tvoje hranice neexistujú, že máš bezhraničné, že Tvoja moc je bezhraničná. Pane, za to Ti ďakujeme aj tento čas. A Ty konaj, Pane, aj tento čas. Prosím, konaj svojou mocou. Ja sa modlím za jedného každého na tomto mieste. Pane, príď svojou mocou. Pane, príď Ty svojou mocou, Duchu Svetý. Duchu svätý, príď svojou mocou. Pane, Ty máš moc skriesenia, moc života, moc nádeje, moc viery, moc lásky. Ti za to ďakujeme tento čas. Amen. Amen. Hm. Môžem prečítať nad vami Bože slovo? Môžem prehlasovať nad vami Bože slovo? Ja verím, že to je dobrá vec. Uh, napadlo ma veľa veci, praktických veci do nášho života. Ako rozpoznať, že, toto bolo, že to bola lož? Raz som dostal mail, ktorý mi napísal, že sa rozbije váš zbor. A citovanie je z jednej časti zo so skutkov. Je to Božie, alebo nie je to Bože. Nie je to Božie. Prečo? Pretože Boh miluje svoju církev. A toto je duch. Prečo? Pretože Boh miluje. Nie je Božou voľou, aby bola rozbita jeho cirkev. Nie je Božou voľou preto, aby, aby uh, sa všetko... Toto je duch, to je demon. To je demon, ktorý si použije. Dostal som mail pred dvoma týždňami, týždňami. Uh, ktorý sa vydáva za proroka a celý mail je o sobote a že nedela je, kto dodržie nedelu, tak je mimo spasenia. A ja, ja som ten prorok a tak ďalej, mňa Boh vedie, aby som vám napísal ten mail. Aký duch ťa vedie? Hej, uh, niekedy sa zasmiejme na tom, ale, bratia a sestry, poďme hlboko do Božieho slova. Poďme do Božieho slova, pretože vyťahnete Bibliu, vyťahnete to, že ho Boh vedie, že ho Boh vedie k tomu, aby ti toto povedal. Nie, toto je démon, ktorý... Božo voľo nie je, aby si zomrel v 33 roch. Božo voľo nie je, aby, aby zbor bol rozbitý. Božo voľo nie je, aby si ty, ty zlyhal. Božo voľo vie, a toto chcem prečítať nad nami, na teraz na záver. Ľubo troška citoval z toho. Izajaš hovorí, moje úmysly nie sú úmysly vaše, vaše cesty nie sú cesty moje, je výrok hospodinov. A Pavol hovorí, nad čím máme rozmýšľať Filipenom 4, alebo ešte iné miesto v starom zákone hovorí, moje úmysly sú mysli pokoja. Ej? A Pavol hovorí Filipenom, a počúvajte dobre, nad tým rozmýšľaj, nie nad tým, čo... Veľa by som mal čo rozprávať, aby sme sa mohli poučiť. Jednu noc prišiel, mal som, mal som nočné mori. To sú také demonské sny, kedy som sa strhával zo sna. A ďabol mi povedal, zničím tvoju službu, že morálne zlyha, že zničím ťa. A ja som sa strhával, ja som bol mokrý, ja som sa strhával z osna. Zničím. Je to to Božie? Je to Bože. A my musíme rozpoznať, že to sú že čelíme demonským útokom, ži a tým stratégiím. Ja nenadarmo, počúvate dobre, nenadarmo z remene Hemiaša. Tie taktiky, oni boli tu pred pár rokmi. A mnohí sa pozeráme dokola, čo toto je, veď to možno, že Duch Svätý robí. Duch Svätý nerozbíja. Duch Svätý neohovára. Duch Svätý neničí vzťahy. Duch Svätý nie je arogantný. A my to treba vedieť. A preto Pavel hovorí nad nami. A chcem na záver prečítať Božie slovo nad nami. Konečne, bratia, Filipénom 4. kapitola 8. Konečne, bratia pre, a sestry, premyšľajte o všetkom, čo je aké. Hej, ja mám, dobre, vy máte, ja mám v preklade, čo je pravdivé? Poprvé, čo je pravda? Bože slovo je pravda, ja potrebujem poznať Bože slovo. Bože slovo je pravda. A Bože umysly sú o mne umysly pokoja, umysly odpustenia, umysly rastu. Nie je iné. Čo je pravda? Premýšľate nad tým, čo je čestné. Druhá vec, čo je spravodlivé. Premýšľate nad tým, čo je čisté. Hovorí Pavol. Čokoľvek je hodné lásky, čo má dobrú povesť, čo sa považuje za cnosť a čo si zaslúži pochvalu. Takže rozmýšľajme nad tým, dobre? Amen? Rozmýšľajme nad tým, lebo to, toto sú Bože úmysly pokoja a lásky a dobrote. Amen? Nech nás Pán Boh požehná. Ja vám prajem Boží požehnaný týždeň, nech Boh vás dá, dá vám silu, milosť a moc, dávam pokoj na váš život, dá pokoj na vzťahy, dá pokoj na vašu prácu. A keď ste v práci, v škole, kdekoľvek, tak hovoríme, páne, pokoj do tej situácie. Páne, pokoj, ty si nás poslala hovoriť pokoj. pokoj. Ak niekto zlorečí, Biblia hovorí, ty máš hovoriť pokoj do tejto situácie. Bože, odpustenie prehlasujem. A slovo má moc. Slovo má moc. Keď vyslovíme slovo, má moc nad, nad ľudskými životmi. A preto sa učme hovoriť, aj ja hovorím sebe, kažem, nad deťmi, nad, aj, nad ľuďmi, nad tými hovorme slova. Bože slova, božú reč. Amen.